Коенната хунта, която направи преди около десетина дни преврат в африканската държава Нигер, затвори небето над страната. Превратът свали президента Мохамед Базун, който беше считан за един от основните партньори на Запада в превратът свали който беше считан за един от основните партньори на Запада в целия Сахелски регион, и Нигер се разглеждаше като остров на спокойствието, демокрацията и сигурността. Вчера изтече срокът, даден от държавите от економическата общност на западноафриканските държави, за връщане назад към конституционното управление на Нигер. Междувременно военната хунта поиска помощ от руските частни формирования Вагнер, които отдавна разбъркват картината в различни африкански държави. Процесите там имат сериозни политически, економически, геополитически измерения, които сега ще се опитаме да осветим. Добър ден на доцент доктор Едуард Маринов. Добър ден. Преподавател в департамент економика на Нов български университет. Да започнем от там. Какво се случва и колко значимо е това, което става в Нигер за развитието на световните процеси? А, всъщност това, което става в Нигер е, може би, най-тържаво най интересното събитие от геополитическа гледна точка в, в Африка в последните години. А, тъй като а, с а, настоящия преврат а, се образува един, а, един остров на управляване от а, военните държави, а, в който вече няма бастион на, на Запада, а, което пък а, дава възможност навлизането или укрепването на позициите на държавите от глобалния юг. А, даже не толкова, не толкова Русия, а, колкото Китай. А, Китай от две десетилетия се опитва и успява, трябва да кажем, че успява много активно да навлиза в, в тези държави, най-вече с, с економически средства. Геа uh, в интересна е една от държавите, в които читайското uh, присъствие е доста силно uh, и от тази гледна точка за мен е много интересна минималната реакция на, на китайските власти към момента, uh, към това, което се случва там. Uh, от друга страна, uh, самия регион винаги е бил много размирен, uh, още от преди uh, присъствието на и Ислямска държава там. Uh, повечето държави имат, uh, имат проблеми с костинните племена, uh, включително и Нигер, с uh, доста възстание на туарегите в северната част на страната, uh, което въздейства доста тежко и върху социално-економическите условия там. Сега, политически или економически са причините за този преврат или чисто, как да кажа, а военни? Uh, от една страна, а заявеното от заявеното от хунтата а, и от а, Абдулър Чани Чи, беше, че настоящата власт не може да се справи нито с проблемите с сигурността а, в а, източната част на, на страната, където са а, базирани силите на ислянска държава, а, нито с а, тежките проблеми с социално-економическото развитие на страната. А, факт е, че Нигер е една от доста богатите на ресурси Африканска държава. Африкански държави а, в нея са концентрирани а, близо 7% от а, залежите на Уран в света. А, тя е и голям доставчик и на Европейския съюз и на много други държави на, на много чист а, и много подходящ да използване в атомните електроцентрали централи Уран. А, от друга страна обаче държавата в последните 20 години заема винаги а, някои от последните места в Индекса на човешко развитие. За миналата година е на предпоследно място а, с а, изключително ниски доходи а, средно на населението от 600 долара на година, което означава а, около долари 50 ден. А, и хората, хората в Нигер не са доволни, а, особено млади. А, това... Това наблюдавахме и в а, други две държави, в които имаше трябвато в последните две години, Букина Фасо и Мали, а, в които особено младите хора открепиха а, военната намеса а, и идването на, на военните наглас, а, тъй като не смятат, че демократичният механизъм а, е достатъчно динамичен и може бързо да даде резултати както в областта на сигурността, така и най-вече в областта на повишаване на благосостоянието на хората. Сега, до каква степен този преврат е инспириран отвън? Защото ние знаем, че частната руска армия Вагнер има сериозно присъствие там а, и това, че Африка се превръща в залог на войната на Русия срещу Украина. А... Битката за Африка започна далеч преди, новата битка за Африка започна далеч преди, преди войната в Украина, а още, в, още в началото на този, на този век, когато а, дори по економически признаци, по начинът, по който се организират търговските потоци, можеше да се види, че старите колониални сили и държавите от, от глобалния север, а, развитите економики, Малко по малко започват да, бъд, да, да са измествани от, от, новите, от новите економически сили в съда, най-вече Китай и Индия, а, но до някъде, до някъде и Русия. А, никой не очакваше, а, никой не очакваше а, този преват, или поне а, никой не не вземаше свързана сериозно а, предупрежденията, че е възможно нещо такова в Нигер и от гледна точка на огромната подкрепа, която, която Нигер получаваше от, от Западна Европа и, и, и Америка, но и от гледна точка на, на развитието на, на самата държава. Доколко, доколко цели, целият регион е повлиян от, от Русия, Виждаме, че във всяка една от държавите, в които, в които а, се случи военен преврат в последните години, а, имаше опит за демонстрация на, на руско присъствие, а, развяване на руски имена по, по улиците а, и така нататък. А, от друга страна, самите държави, а, тук а, показателен е примера на Мали, а, заради невъзможността на. Своите военни сили, съвместно с а, подкрепата на, на военни от, от, от държави от Западна Европа, а, да се справят с проблемите с сигурността, а, поканиха Вагнер на място. А, все още не е потвърдена информацията, между другото, за това, че Вагнер са поканени в, а, в Нигер, Изтече такава информация вчера при назначаването на, при назначаването на, на новия премьер на, на страната, а, но все още не знаем дали, а, дали това е а, наистина така, а, защото а, западните държави а, все още поддържат а, военното си присъствие там. Това ще ях с... да попитам, да, защото а, там има военни бази на Франция и на Съединените американски щати, включително с франски-американски военни. А, точно така. А, Франция, Франция поддържа между 1500 и 2000 военни в, в Нигер и а, дори близо до Ниаме до столицата на държавата а, има и а, въздушна база. А, Американската армия разполага с около 1000 човека. А, Германия поддържа от години а, много голям, голям тренировъчен лагер, а, с който всъщност, а, в който всъщност се обучават а, не, само, а, не само европейски, а, но, и, но и много африкански воени. И за сега, а, с много малки изключения, като например Италия, а, Западните държави не изтеглят, изтеглят военните сили от, а, от Нигер. А, може би това е до някъде а, една, една стъпка чисто дипломатическа, а, която показва нежеланието за голям военен конфликт в региона, с което всъщност Нигер е заплашен от, от партньорите си в економическата на западна африканските държави. Uh, но от друга страна това е гаранция, че uh, големи, uh, големи сили uh, на Вагнер или други подобни групировки uh, няма да влязат в uh, във държавата. А италианците защо се изтеглят? Uh, вчера изтеглиха, мисля, че последните си, последните си около 80 човека. Те, те, те разполагаха с много малко хора там. Uh, с 150 човека. А, това, което заяви италианския външен министр, беше, че а, имат нужда а, от а, това да консолидират изтеглянето на италианските граждани и италианските военни заедно. А, всъщност, дори, дори българите, които бяха изтеглени там, бяха всъщност изтеглени с първата вълна на италиански граждани и италиански военни. Да, точно това ях да ви попитам, много го казвате. А, сега, вашата прогноза каква е? Може ли Нигер да се превърне в а, нов, а, международен, горещ, военен конфликт? А, това зависи до някъде от, от срещата на върха в а, общност, а, която се проведе в други ден. А, защото Големия проблем а, е дори, дори не толкова глобален, колкото локален. А, другите две държави, съседни на, на Нигер, Мали и Бухтинафаса, които се управляват от военни хунти, а, обявиха, че всяко навлизане, навлизане на територията на, на Нигер, от, от който и да е, а, ще, ще бъде разглеждано като обявяване на война срещу тях самите. А, знае се, че хумчите в четирите държави, а, включвам и Гвинея в, а, в това число, поддържат то доста, доста техни връзки помежду си. А, това са хора, които от години работят заедно а, и могат да работят заедно добре. А, и всъщност, а, реакцията по-скоро на останалите държави в региона а, и това дали ще се осъществи заплахата за военна намеса, а, ще предопредели възможността и, и, и риска от създаването на един по-голям военен конфликт на, на място. Mm -hmm. а, на мен ми се струва, на мен ми се струва обаче, че а, всички сигнали, които се подават от по-големите играчи на, на геополитическата сцена, в това число и сутринта държавния секретар на САЩ отново подчерта, че дипломатията е единствения на начин да излизане от. Е. От, от, от кризата а, ще спрат спърст войната на uh -huh. а, Сега, много, много наши слушатели сигурно се питат нас какво ни засяга Нигер. Много хора сигурно не подозират, че има економически връзки между България и Нигер. Може ли с едно изречение да осветите това поле? Ами, най-просто всичко казано, аз вече, вече, вече го споменах. От Нигер идват много от доставките на уран в, в, в, в Европейския съюз. А, ние не сме от държавите, които знасят от там, но а, спирането на износа на, на уран от там а, ще натовари другите източници на, на, на уран, което вероятно ще означава повишаване на международните. Другата, другата основна област, в която. В която Имаме някакви връзки, макар и минимални търговски с, с Нигер, е с пългарската продукция а, и, и като износ, и като внос, а, и а, износа на торове. Нигерия е една от малкото държави, в които България изнася, а, изнася а, торове. Да, това е интересно а... също. А, много малко време ни остава. А, за финал ще използвам силното заглавие на колегата Ангел Петров от Дневник. Преврати и повече джихад. Нигер бъдва кошмара на Европа. Докъде може да се стигне според вас, доцент Маринов, с присъствието там на ислямистски джихадистски сили? Разглеждам, разглеждам този този преврат като по-сколко потенциална възможност за решаване на точно този проблем с сигурността, защото това е, което се случи и в Буркина Фасо и в Мали. Това са държави, които успяха да, до някъде поне, да се справят с проблемите с Алкайда и Ислямска държава на своята територия благодарение на военните. Военните все пак в Африка са реални военни, които имат доста опит на терени, наистина могат при силна политическа воля могат, могат да взимат може би малко по-крайни, но ефективни мерки срещу, срещу тероризма. Добре, това също е интересно. Благодаря ви за този анализ. Доцент доктор Едуард Маринов ситуацията в Нигер и сигурността на цели африкански контингент